Oh, Bizi zan balitz gaur Roy Orbison, kantari eta musika Hile estatu batu urte beteko zituzke Baina beti izan zuen zuertetxarra Iesan da, berro eta urte zituera Hiltzen bere karreraren une onenean Roy Orbison, beziun dagoeta masian jaio zen Texasen Bernnon hirian. Hamai urte besterik ez zituen lehen taldea sortu zuenean eta xiratik bere hot beroak eta egiten zituen abesti bitxiek arrakasta handia izan zuten. Darroeta hamarreko hamarkadan grabatu zituen lehen abbeiaak, baina benetako arrakastaroiko hamarkaren lehen urtean edo lehen urtetan izan zuen. Urtorietan Europarreii batez ere Beatles taldeari aurre egiteko gai zen Estatu batuar bakarrenetarikoa zen Orbison, Europan izan zenean, Beatles egin batera kontzertu ere egin zuen Baina 1200 eta bostean hasi zen Roy Orbisonen aro beltza Diska etxez aldatu zuen Eta bere disken salmentak gutxitzen hasi ziren Gazteek beste zeho zer nahizuten Gauza berriak eta Orbisonen haotsa Iraganari lotuta zegoen 1200 eta seian bere maste hil zen errepi distripuan Eta 1200 eta sortzean Amairu eta sortzi urteko semeek Eta semeak etxean, etxean izandako dako sutean naosoa zeuzkan eta benetako erahospena zituen escenari egotzeko argiek mine egiten ziotelako. Urte benetan beltzak izan zian, baina berak musika iters seigi zuen tartean gero oso ezagunak egin ziren abesti. Eta amarreko amarkadare oso txarri izan zen orbi sonentzat. Largoiko amarkadaren asiran, ia retiratuta eta aztuta zirudienean, zineak itzulizion ospea eta rakasta. David Lynch, zuzendariaren terziopela azul pelikulak, baina batez ere, pretty woman filmak berriro jarri zuten musikaren gailurrean. Country, rockabilly, pop, rock eta batez ere balada zoragarriak egin zituen, Mila batzen berriro goigoian zegoen kantari istatu Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison eta Lev Lainekin batera Traveling, Wilbury, taldea osatu zuen Bi Bidiska grabatu zituen eta rakasta handia izan zuten Baina berriro sorte txarra Berro eta amabirte zuzkala berriro mundu guztiak bera besteak etzuten ari zela Infarto batek eraman zuen Berazken diskan abesti eder batzuk utizizkibu Tartean, hausik